Де-неде обізветься, засокорить у гніздечку сонна птаха, а потім опускається темрява, яку просвічують скупі вогники сільських хат. Далі вони згасають, і все западає в сон. Гай-гай! Хоч, як той казав, місто не є селом, а село не є містом, та засинають вони подібно, поволі. Іде Августин додому, згадує своє далеке, вже нереальне село за рікою. І щось щемке тьохкає в нього в грудях, бо таки правду вам кажу. Чим горнець накипить, тим і тхне. Копач крокує поволі, спокійний і вдоволений прожитим днем. Бо від ранку до вечора він щось робив, щось думав, з добрими людьми порозмовляв. Злого вгомонив, присоромив, чий степлий погляд, розумна думка лягли йому добрим на у серце. Багатшим вертається Августин до своєї Кароліни, який до пізньої години розказуватиме подробиці про все – від «добрий день» до «будьте здорові». Він складає у думці свою розповідь, пересипаючи її блискітками жартів. Августин знає, що Кароліна вислухає кожне його слово, хоч і не кожному повірить, бо на другий день він про те саме розповість зовсім інакше. Копач уміє з однієї деталі створювати цілу історію, бо як той казав, коли нема великого, то звідки візьметься дрібниці? Як нема стебел, то, скажу вам по правді, не буде і снопа але щоб він не говорив і щоб не видумував, у кожному слові звучатиме нотка гордості. І за режисера народного театру, вчителя музики, і за лікаря Остролуцького, що то кожну вільну хвилину відриває для мистецтва, і за Мартусю, яка знайшла в собі силу вирватися з міщанської каламуті, за Галю, міцну жінку, що зуміла, несучи тягар своєї долі, заслужити високе довір'я на заводі. За всіх. А таки найбільше за Стефурака. Який актор, режисер і ще письменник. Гордість міста. Нині Копач дізнався про нього багато нового. Скромність старого просто вразила Августина. Скільки інший на його місці вже б нахвалявся, у газетах приївся б своїми тюремними спогадами. А він – Гінестор, хоч би слово. Та слава Богу, не поїхав. Він ще з ним поговорить, він йому такий сценарій підкаже. Копач зупиняється на тій самій тротуарній плиті, на яку вибігає кожного дня вранці, перетинаючи вулицю. Тепер він не квапиться – а вранці мусить, щоб менше людей бачило, як він на середині шосейного полотна дивно перемінюється з міської людини в залучанського селянина. Зараз Августин міг би продемонструвати свою міську статечність, але ж увечері ніхто не бачить, то можна і постояти. У вікні його квартири на другому поверсі по той бік вулиці світиться світло схилена тінь Кароліни хитається на стіні. Вона готує вечерю. А Копачеві згадується? Ні, не коза, хай її чорт має. Коза спливає на думку тільки вранці. Тяжкі спогади приходять увечері до Августина. Перед очима просуваються чорні валки людей, що йдуть на смерть. Одна за одною. Кожного дня Плачуть діти на руках у матерів. Старі ледве волочать ноги. Йдуть схудлі дівчата з великими від страху очима. Важко ступають понурі чоловіки. Задні тягнуть бочки з негашеним вапном на тачках. По боках шуц поліцаї зі свастиками і орднунг поліцаї з шестикутними зірками на рукавах. А ось Іде велика колона, чоловік з тридцять. Як нині бачить їх Августин. Щовечора бачить, коли повертається з роботи. По боках не менше десяти озброєних автоматами фашистів. Копач спостерігає їх крізь вікно, заклеєне навхрест паперовими стрічками. Колона проходить повз пустир, зарослий густими верболозами, за якими сховався Торговицький Майдан. Ідуть чоловіки в порваних сердаках, киптарях, хто простоволосий, хто в крисаннях, а вечоріє. Кароліна сказала, «Відійди від вікна». Не міг. Хто ці люди? Чи не залуча? Чому не розбігаються? Хіба не все одно де вмирати? І раптом копач спочатку не міг збагнути, що трапилось. Якісь тіні, Багато їх вискочили з відусіль. З Августинової халупи, з верболозів. немов шуліки, впали два-три на кожного поліцея, автоматні черги, удари, колона у розтіч, на дорозі скорчені трупи, сирена, облава, крики. У хаті обшук. Так чітко бачить усе це Августин кожного дня. Тільки чому сьогодні... Весь день якась згадка вперто блукає у мозку, а в потрібну комірку потрапити не може. Була весна. Приїжджав Вехтер. Заложники? Ні, заложників брали, аж коли приїхав Франк. І їх на розстріл не вели. Тридцять чоловік у сільському одязі. «Гарматій!» – вигукнув у голос Августин. «Це був він!» Копача потрясло його власне відкриття, адже він бачив те, чого не знають ні Стефурак, ні Нестор. Вони пізнали гарматія, побитого, у шрамах, жертву. Він бачив його в дії, перед копачевими очима постав відважний гордий месник, борець, і аж тепер зримо уявив собі його в камері, і Стефуракова розповідь зазвучала по-іншому. Вона стала ланкою У середині єдиного ланцюга події І на одному його кінці Стояв гарматій Що визволяє сільських активістів А на другому Нестор Який бере в гарматія пісню І Нестор про це мовчить Чому? Байдужою йому стала ця подія Чи заховав її Глибоко в тайнику свого серця Як реліквію Стерлася в пам'яті чи визріває в душі, щоб народитися колись у творі І потрясти старим болем людську пам'ять Припала золою щоденних турбот, А чи зберігається як запас Якого не можна витрачати до слушної миті